Ba, Ibaiatutxan naiz, eta orain txabertan nago e, Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa Departamentuko irakaslea naiz EHU e, eta bereziki nago e, arte derretako fakultatean irakaslea e, Horrez gain, e, parte hartu zikerketa taldeko kidea naiz eta naiz baita ere teoria kritika bilu Barcelona E, ikerketa eta aktivista azarearen parte naiz. Olas, desde tu isla. Olas, desde la isla. Olas, desde una isla. Uartean. Eta pixkat hori egiten dut. Eta horrez gain noski, ba, gure mazterreko e, euskal kulturrik asketen e, irakaz gaila irakazten dut. E, ona iritsina iz e, neko bide ez dakit e, heterodoxoa edo eginez e, ze Azpaldi euskal filologia ikazketa bukatu egin nituen, eta olako urgentzia bat neokan euskal herretik joan egiteko, eta Inglaterara joan nintzen lehenengo, gero Bartzelonara. Bartzelonan egin nituen e, eta literatura konparatuaren masterra eta filosofia garekidearen masterra, Ola, bapatean ikasteko kogo asko. <laughs> Artu zita izkitan, baina gila da, e, banituen... E, ezakik, nire burua kuestionatzeko behar izan haundia neukan. Eta hortik aurrera, eh bueno, hor hasi nintzen baita ere Universitat de Barcelonaen irakaslelanak egiten eta gero hurrengo pauso izan zen eh Valentzian hasi nuen eh doktoreta, doktordadura prozesu bat. Horri izan zuen aukera eh Yorkera joateko. E, bertan ikerketa estantzia bat izango zen, beste doktoraduza prozesu bat bilakatu zen, eta han aritu nintzen, Kolumbiako Unibertsitatean, e, e, Kultural Latinamerikar eta Iberiaren departamentuan e, irakasle, eta doktorez, doktoraduza bat egiten. Ta orduan e, neko arraroa iruditu baditeke ere, ditut e, bi doktoraduza, bata Valentzian... e... Komunikazio Departamentuan, eta ezakit nire ibilbide Europarraren emaitza edo izango zena izan zen e, sabotajez dela kultura baska tesia, gero bilibrutan e, Euskara esargitaratu nuena. Eta ezakit, ba, ibilbide azkenean, baina, nola jorken, zazpi bat urte, zazpi sortzi bat urte genituelako, ba, ibilbide amerikarraren emaitza edo e, izan zen angotesia, Ditu zena toxic criminalities in Franco-Este Spain. E, eta eta e, hori, ba, estatu batuetako egonaldiaren ondoren, nola edo oraindik horrendik ez dakit, ez nola eta ez ala ere, e, Euskal, Herria, Euskal Herria izu lientzen, Bilbora, eta hori, ba, ehatxeun. Nirik ikagellea da e, euskal kulturrik asketak bat eta eta irakasgaia hau e, planteatzen dut jabetze prozesu bezela. Edo kontzientzia hartze prozesu bezela. E, Iuditzen zait hori e, oraindik eta batez ere e, maztareretan dauden ikasleek hori egiteko lana daukatela oraindik eh badakigu ja, ez, batona jaragoek bere garaian esan zuen ezagutza oro da ezagutza kokatu bat eta batzutan ahaztu egiten zaigu guk hemen sortzen duguna ere ezagutza kokatua dela eta horren kontzientzia hartze bat eh izatea nahi dut irakaskagai hau ez soilik ezagutza kokatua dela baizik eta ezagutza kokatu horretan bereziki zein kokagune hartzen dugun guztiok, ez E, eta, zentzu horretan, nik e, ikasleak e, bere buruari e, egitea nahi dudan galdera enjustu hori da. E, arte produkzioan, e, da, dabiltzen ikasleak izanik, batez ere, zerrigorrez, baina tira, e, arte produkzio hori horrek nola elkarrizketatzen du, Hemen gertatzen diren eztabaidekin eta hemen gertatzen diren eztabaida horiek nola elkarrizketatzen dute e, mundu mailan ematen diren eztabaideekin eta zehazkiago nik bidetzen dut ba esker globalean ematen diren eztabaideak eztabaideekin eta horrek e, badauka lotura baita ere originaltasunaren ideiarekin, ez? Hor eh Gramscik esaten zuen e, originaltasuna ez dela eseretik eseretsetik sortzen den ideia bat, eh zuen originaltasuna dela eh ba, gertatzen ari den elkarrezketa bati gehitzen diosun zerbait. Eta originaltasuna hori bada, iruditzen zait egin beharreko lehenengo gauza dela e, gertatzen ari direnen elkarrisketak ezagutzea, ez elkarrisqueta horietan kokatzea. Nire ikasgaian ikusi dut gauza ezberdin asko gartatzen iruditzen zait osint ezgarriak eta iruditzen zait ni masterre, ma masterreko ikasle nintzanean eh, gartatzen guztatuko oh, litzaidakeenak. E, alde batetik e, eta hau estatu batuetan batuetatik ekarri dudan zerbait da, eh, nik ikasleak... E, ikerkide edo, edo ikasli ikerle bezala plant, e, pentsatu nahi ditut eta nahi ditut ahi ekerre haien buruak horrela pentsatzea. E, Hain justu master bateko master baten egiten dena eta agian gradu baten egiten ez dena hori delako, hau da e, norbere kasa pentsatzen hasi. eta horretarako e, bakoitzak bere burua ikerle bezala pentsatzea edo pentsatzen hastea iruditzen zait garrantzitsua dela. Eta Zentzu horretan gauza asko gertatzen dira. Edo Gertatzen ikusi ditut. E, alde batetik ba, e, gogoratzen dut Qriikaketetatik e, ba, e, e, pentsatu nahi zuen ikasle bat e, neukan, eta a bi zpi irakur gai harttzen ditut ez, bata zen dezira desordenatuak eta bestea zen generoariketak. Eta lehenengo gokeratu zuena izan zen de desordenatuak eta desordenatuaken, esaten eh, zena zen, Ibonegainak negainak esaten ezaten zuena zen, ba, ordur arte ez zela gauza handirik egin kuirrik askete izagokien Euskal Herrian. Eta bere, lehenengo interpretazioa han justu hori zen, ezuen dezirat, ikasleunek ez zen desordenatuak ezagut zen eta pixkat eh, hori ere esaten zuen, jo. Ba, begira, nola euskal ikasketetan ez den hau egin. Noski, bigarren irakurketa da, ja, urte batzuk e, berandugakoa, eh genero ariketak eta hor ja eh transfeminismo egiten da euskalik euskal ikasketetan eta orduan eh nikuzte dut ikasle honi balio izan ziola ikusteko nola agian berak zekarren aurre uste bat, hau da, euskal ikasketetan ez dago queer begiradarik hori e, ba, Zalantzan jartzea. Ez horiek egon badagolako, behitzik eta benetako ibiliudat egin duen e, e, teorizatze bat delako kuirrik asketak gurean. Eta bigarren gauza e, gertatzen ikusi dudana izan da, enjustu euskal ikasketak e, pentsatzea partikulartasunetik arago. Hau da, euskalki ikasketak ez dira hemen ikertzen ditugun gauza txiki e, kuriosoak, e, dira hemengo e, gatazkak, hemengo zapalkuntza harremanak, beti ere, bete beste e, gatazka eta beste zapalkuntza harremanekin elkarriz, elkarrizketatzen dutenak. Eta zentzu horretan, e, ez tabaida horiei bidea irekitzea iruditzen zait dela, euskalki. Ez perudut, nela, irakaz gaionetan, e, gertatzen den gauza garrantzitsu bat. Hau da, hemen hitz egiten gabiltza, gataskez, hemen gertatzen direnez, Euskal Herrian gertatzen direnez, eta baita, estatu batutan gertatzen direnez, eta baita, Latin Amerikan gertatzen direnez, eta nola pentsatu e, bertako gatazkak beste gataskekin batera. Kulturrik asketen definizioa. Ehm... Iruitzen zait hor badagoela kultur e, ikasketen definizio higienizatu bat, ez dakit nola esan. Eta kultur ikasketen definizio higienizatu hori da, e, kultur ikasketek egiten dutena da, goi kultura eta be kulturaren arteko muga hori zalantzan jarri. Eta bai, ados, egia da, baina benetan bagoaz kultur ikasket, Tak, eh planteatu zituztenen testuetara eta gero hortik aurrera gartatu elkarrizketetara. Hori ez dago hain erdigunean. Hori da kasik emaitza e, bat, ezinbesteko emaitza bat. Ehm, Adiri de Batemateko. Eh Estuarholen testuak pentsatzen baditugu eta eh ba 60 hamarkadan birmingamen sortu zen e, Center for Contemporary Cultural Studies taldera. Talde horrek e, egiten zuena zen, azteko unibertsitatearen egitura bera eta unibertsitateko egiteko moduak berak zalantzan jartzen zituen. Eta hor planteatzen zutena zen, kultura irakurri behar dugu, literatur testu bat irakurtzen dugun bezala. Hor izan oinarrizko gidei. Oinarrizko gidea zen, hor badude testua irakurtzeko tresna oso erabelgarriak, Baina, tresna horiek erabili dugu, gure eguneroko kultura irakurtzeko. Ondorioz, eguneroko zapalkuntzak irakurtzeko, eguneroko botere harremanak irakurtzeko. Orduan, definizioz kulturrik asketek ez daukate, definizio hitxibat, ez eztabaida bat da. Kulturrik asketak ez bat dira. Gero egia da, e, unibertsitate e, e, egiturak eta akademiak dituen beharri zanen ondorioz, kutxa baten sartu dira, ikasketak eta esan dugu ba, ez goi kultura be kultura tira bai baina ez bai baina ez. Eta hain justu horretarako nik ekartzen ditut e, irakasgaira hainbat textu. E, Testu horiek alderdi ezbernietatik euskal kultur ikasketeei ekarpena egiten diote. egiten diote ekarpena e, ba, e, pentsamendu feminista eri dagokionez, e, ba, aipatu duan bezala queer ikasketei dagokionez, edo irurogeita masortziko erregimen pentsatzeko diktadura baino esparkatu, tranzizio baino lehenago eta tranzizioaren ondoren, e, e, dira autoreak pentsatzen dutenak e, subjektu euskaldunaren eraikuntza e, amaziarren mendetik aurrera, eta iruditzen zait, amairu bat testu dira eta guztiak dira erreferentzialak. Guztiek osatu dute adibidez nire neure pentsatzeko modua eta hauek ekartzen ditut iruditzen zailako fundamentalak direla. E, egia da adibidez ba, testuren bat gehitzeko tan, e, orain txe bertan e, gaya, pentsatzen ari du nahiz, eta bi, bi testu gehituko nituzke. E, batez ere arteari Lotuta da den testuak direlako. Bata da Ismail Manterolaren Maite ditut Maite liburua e, eta honek e, egiten duela da Euskal Artearen historia kritiko bat proposatzen du eta Xavier Gantzarainen zuloa e, testua. Honek egiten duena delako oso irakurketa pertsonala baina baita ere ba, Euskal Artearen azken 70 urteen eh errebisio bat egiten du eta planteatzen duena iruditzen zaitu oso interesgarria dela esaten delako Ez da egon Euskal Herrian sortu den artearen eta euskal gizartearen arteko komunikaziorik. Ez da transferitu ez da elkarrizketarik egon. Nik ikasgaian proposatzen dut zirkuito bat. Zirkuito hori egiten den lehenengo biderra delako azten da e... teoria kritikoa Euskal Herrian landu duten testuekin. Bigarren pausoa da lehen mailako artxibora joatea. Ez hainbeste teoria baizik eta hori, literatur lanek, antropologia lanek, diskurtso politikoek, zer esan duten. Urrengo pausoa da, itzultzea, euskal komunitate kritikoak zer esan duen begiratzera. Urrengo pausoa da, esker globalak kritikoki zer pentsatu duen irakurtzea eta zirkuitua itxi egin golizateke lehen maiako artxibora berriroitzulita. Torduan, e, kritikaren zirkuitua nik praktikatzen dudana, esan nahi dut, hori da. Lehen mailako artxiboa, e, Euskal komunitate kritikoa, Esker globaleko komunitate kritikoa. Eta berriro berriroitzuli lehen mailako artxibora. Eta zirkuitu horretan denok daukagu zer esateko gai. E, iruditzen zait behinzat nik e, master abiatu niuenenean eta abar e, kontrako bidea planteatzen zela. Hau da e, ez beti Irejaszle osoak izan ditut. Baina agian tendentzia bezela orokortzen dena hori e, izan daiteke. dela Adibidez, irakurri fuko, e, fukoren sexualitatearen historia. Eta orduan, gero e, egiten den galdera da, fukok esaten zuena Euskal Herrian gertatzen da. E, orduan, erantzuna da, bai ala ez. Eta orduan, ikerketaren e, azken helburua bihurtzen da, e, on, on, kasi oarkabean edo, eta fuko, fukok arrazoia zeukan bai ala ez. Eta erudzen zait dela, kritika egiteko ez dakit modu kasi aspergarri bat e, azteko ba, fukoren ikerketak kokatuak zeudelako kureak dauden bezala, eta fuko arrazoia zeu kanala ez galdetzeak ez dakit nora eramaten gaituen benetan. Horren, nik proposatzen duen zirkuitu honekin kontrako ibilbidea da. da zer esan da hemen, nola esan da hemen, zer sortu da hemen, nola sortu da hemen, horrek ze botere zapalkuntzarreman, zapalkuntza harreman, jerarkia e, irakurtzeko aukera ematen du. Orduan lehenengo irakurketa arxiboan gertatzen da begirada kritikoa lantzeko. Eta hor irakurtzen ditugun zapalkuntzarremanak izan generu zapalkuntza, klase zapalkuntza, arrasa zapalkuntza, horiek nola elkarrizketatzen dute, beste pentsalari batzuek esan dutenekin. Orduan egiten duguna, ainjustu, e, nora bide hori hartzen badu da elkarrizketatu fukorekin, ezpibakekin, edo, edo zenekin. Hau da, klasean... Buruzburu eztabai elkarrisketatzen dugun bezala, honek aukera ematen digu esker globaleko edozein pentsalarirekin ere buruzburu eztabaidatzeko. Zeratik, nik ekartzen dudana eztabaidara, da, archivoa delako, lehen mailako archivoa, Textu bat, no, eleberri bat, kuadro bat, eskultura bat berden dit. Eta horren interpretazioak nola kuestionatzen du, kasu honetan adibidez dela erabiltzen gabiltelako Foucault esaten zuena ezinbestean kuestionatu behar duelako. Fukoko esolako hitz egiten hogeita bat mendeko euskal herriaz. Ez? Eta orduan hori da betiko gorako norabidea edo plant, e, planteatzen dudana. Ikazgaian, e, iru lehen maiako testuren antologia erabiltzen ditut. Hiru antologia hauek, nik sortu nituen e, Eider Santistebanekin iralen irakasle nengoenean. E, hau abia puntu hartuta, antologia hoek egina edutena, hain justu da, begiratzea, ez hainbeste Euskal Herriko historia esplikatzea, baizik eta Euskal Herriko historian zehar, gure buruak nola errepresentatu ditugun begiratzea, eta gu nola errepresentatu gaituzten begiratzea. Ain justu, interesgarriana delako, hori batera gertatzen dena. Eta gainera, hori gertatu da, era subordinatzaile baten. E, Joseba Gabilondok hau e, astertu zuen, e, duguazen, e, arrasaren teoria kritikoetako, e, pentsalarietako bat eta berak kontzientzia bikoitzaz hitz e, egiten zuen. E, nik antzeko ikerketa bat e, egin duen, e, Bolosinven e, ikerkeatetik eta begirada arrotza e, pla, e, plantatzen zuen bolosin. Eta idea oinarri oinrian dagoen ideia da, e, guk gure burua eraiki dugula besteen begiradaren bitartez. Noski, Honnek zer es nahi du, ba, ni esateko gai garela edo gu esateko gai garela hain justu, Beste batzuek haien helburuetarako sortu zituzten diskurtso e, batzuk birtziklatuz berrabiliz. Orduan, adibidez, 18 ba, garren mendean e bazeuden e, imperioaren edo imperioen e, el elbur, egokitutako ba, antropologia, etnologia, iskuntzalaritza, guti hauek, ez? Eta horiek guztiak hitzein zuten Euskal Herria, ez, Hor daukagu Papona Parteren euskalkien mapa, hor daukagu jun bolten e, euskarari buruzko, ez, oso hitz e, ez ta kit e, aldeko, aldeko aldiru hitzak, baina guztiek egiten dutena da egitura subornatzaile bat erabali euskalduna pentsatzeko. Hau da, e, ez euskalduna dira europako lehenengo aborigenak. Eta hor daude, baina desagertuko dira. Vai? Zer kertatu da? Kanpotik has jaso dugun begirada imperial hori guk erabili dugula, ez? Zenbat birren e, ez dugu euskalduna neolitotik aterrela, ez? Hau da Oteizaren, ez, arkudio nagusi horietako bat, hor dago kontzientzia bikoitz hori, hor dago begirada harrotz hori, egia da? E, agian estrategikoki erabili zuela frankismo garaian euskaldun subjektu euskaldun E, bere gain bat pentsatzeko, baina diskurt, kanpoko e, diskurtsoaren egitura subordinatzaiaaren trampa hor dago. Hau da, es? E, Oteizak esaten du harima, e, e, euskal harima eta harima latinoa berizten ditu, eta ez Orduan, euskalduna hor dago neolitoan eta oraindik neolitoan bizi gara, eta orduan e, ba, modernitatea beste beste e, komunitate batzuk eramango dute. Orduan estrategikoki e, gure alde egitea bazen ere eh azkenean egitura subornatzaile bat errepikatzen zuen kasu honetan, hotetik adibide bezala, baina hau e, konstante bat da. Azkenean eh euskaldunak bere burua pentsatzeko erabili dituen tresnak beti e, Euskaldunak baino botere gehiago izan dituenen tresnak izan direlako. Es? Etorba, beljukzek esaten zuen, ezin ditugula jabearen tresnak erabili, jabearen etxea e, e, botatzeko edo apurtzeko, ba, horretan aritu izan gara Euskaldunak etengabe, jabearen tresnak erabiltzen. Eta orduan, hori e, zalantzan jartzea, eta eginda, ezan edut, e, Euskal P Pentsamendu Kritikoan eginda logika hori zalantzan jartzeko ariketak, ba, iruditzen zait, e, esan edut, errealitateak erakusten du, kasik, ez dugula penetan lortu e, begirada horren zalantzaratzea gizarteratzen, hori ez dugulortu. E, baina hor, hori, ba, bi e, agian adibide nagusitako bat, izango litzateke, Josia Zurmendi, eta Josia Zurmendik, balarroa eta amadian, e, argitaratu zuen espainolak eta euskaldunak, uste dut, berandu gaukoa dela e, demokratak eta violentoak, eta hor logika horiekin jolasten du. Eta, eta pixkat planteatzen du, hor arrapatuta gaudela e, logika horietan. Egin una zen, emeritze e garren bendeetik abiatuta, Modernitatea zalantzan jarri e, duten pentsalari kritikoen e, denbora lerroak sortu dituen haien bizitzaren arabera. E, orduan Sujurner e, Truzetik e, abiatzen da 19. mende bukaeran eta belak altzen zuen ez tal naiz nien bakumea beltzanizelako belak altzen zuen hori. Eh, eta ba, azkenengo autore autoren artean badago adibidez, ba Paul E, bi muturrorin artean, e, zailkatu ditu gutxi gora bera, ia da, autore, ba, autore batek, ardatz bat baino gehiago landu duela nahi nahi ez, baina erdigunean jarri duen zapalkuntza ardatzaren arabera bera antolatu ditu eta autoreak. Zapalkuntza ardatz horiek ondogo horatzen badut, gira metafizika zalantzan jarri dutena, ba, dies, ba, nitxe izango litzateke lehenengoa, e, zikea, Zalantzan jarri dutenak. Horregongo ba, litzateke, paleleengo izango litzateke. Ez, ba, Freud bera, baina e, luzirigarai izango litzateke eurrogeik garna marka dan besta dibide bat. Arrasa Zalantzan jarri dutenak. E, klasea Zalantzan jarri dutenak. Generoa Zalantzan jarri dutenak eta sexualitatea. Zalantzan jarri dutenak. Eta uste dute zaiala bat ereskapatzen. Eta orduan e, tresna honek posible egiten duena, hain da hori, ikustea ze autorek e, ze autore bizi zen e, ze beste autoreren e, garaiberean, eta horrek i, i, asko esaten dit niri behintzat, e, gai nahizelako ez da garaikideak batera pentsatzeko, edo esaten dit baita ere ze autorek jarraitu zion nori, autoreak falta dira. Falta dira e, batez, hori, falta batez ere, iruditzen zait, Egoaldek globaleko e, autore zenbait. E, zergatik, ba, ezan bezala, autore hauek erakusten dute, gitzu gara bera, nire e, edukazio sentimentala erakusten dute. Eta nik daukadana da, oso ikasketa, euro, amerikarra e, forma oso euro, euro, euro amerikarra daukat eta badaude igualde globaleko autoreak baina igualde globaleko autore horiek dira batez ere iparralde e, ipar ipar globalean eta globalean honetzi diren autoreak da supai horrek ere du ba ezagutzaren e, zirkulazioak zer egiten duen ez gero zer gertatzen da eta hau... E, ba, e, latin-amerikako eh, kongrestutan eta egona ere horre ere plantatzen dute. E, elkarrizketa intelektualak eta kritikoak ez dira, soilik ikertatzen egoaldetik iparaldera. Gertatzen dira baita ere, egoaldetik egoaldera. Eta e, obligazio bat dela iruditzen zait, hemen e, e, iparralde globalean ikertzen ari garen ontzat, jakitea, zeintzuk diren, egualde globalean gertatzen diren elkaresketak. Hor, adibide bat e, izan daiteke, ba, e, orain dela gutxi gertatu zen marxismo-feminismoaren e, kongresua, eta e, horret etorri ziren Lorena Karnal eta eta Jurtekize espino, Espinoza. espinosa. ez zait, bi autore hauek, e, temporal erro horretan lekua daukatela zalantzarik gabe, eta gainera, e, diria bi adibide erakusten dutenak hori e, denporal le roau irudian saio fundamentala dela baina ez utxune asko dituela eta eta nik beti izaten dut i, hau e, denporal erro betetzeko dago olas desde tu isla olas desde la isla olas desde una isla uartean nik irakasgaira ekartzen dut oraindik itxi gabe daukadan zerbait en justu horregatik e, ikasleekin irekita mantentzeko eta gutxunora bere zer planteatzen dut plantatzen dut eh beste estaldia kritiko batzuekin batera modernitatearen ideia zalantsan za jarri behar dugula. Sarri e, es e, modernitatea dator e, oso irakurketa baikorrekin, es modernitatea eta zibilizazioa eta aurrera bidea eta demokrazia eta guztia hautat datuz sola holako pak e, salantzan jartzen ez den, eta erabat naturalizatuta daukagun pak e, intelektual baten. Eta gainera oso dagoena, da eta e, ez oik es, e, universitateko maia akademikoan, baizek eta e, kalean eta telebistan entzuten dugun, ditugun diskurtsoak dira hauek. Agian no hartzen ez garena, eta e, modernitatearen ideia hori, e, modernitatearen ustezko E, irakurketa baikor guzti horiek behar dutela, edo ezinbesteko dutela, indarkeria jasartzea. Eta e, indarkeria hori jasarri da ardatz ezberdinetan, ez? E, e, zapalkuntza ekonomikoari irakokionez, ba, klase, txarri, e, e, zapalkuntza daukagu. Hor, adibidez, bar marz ekitzegituenun, nola 16. mendean e, produkzio sistema kapitalista e, azaleko porogu kopuru guztietatik odola eta izer, ez, odola eta lupetza bota ta e, sortu zela, ez? E, genero zapalkuntzari dagokionez, ez? Eh, sorgina izango genituzke Garai berean, e, arrazaren zapalkuntzari daukionez, izango genuke, ba, imperialismoa eta e, esklabutzaren merkatua eta, e, eta, eta zapalkuntza guzti hori. E, orduan, ikusten duguna da, modernitatearen irakurketa, baikor eta erabat e, garaile diren irakurketa horiek, alderdi ilun daukatela, eta alderdi ilun horretan e, indarkeria dagoela eta ez edonolako indarkeria, baizik eta e, indarkeria nahiko brutala eta gainera hori ezinbestekoa dena, ez? E, modernitateak aurrera egin dezan. Orduan, nik galdetzen dudana da, noski zapalkuntza, guti hauek eta ardatz guzti hauek kurean ere gertatu dira. Baina nola pentsatu dezakegu subjektu euskaldunaren eraikuntza modernitateko hori alderdi garaile eta alderdi ilun horren logikaren baitan. Eta hor er, etengabe errepikatzen den logika hori da, da modernitate barbarismoaren logika. E, eta orduan... E, logika hori ikusten dugu etengabe errepikatzen, eta gainera, egia da, eta hau e, klase, e, klaseak hartzen duen ez dutain argi hartzen, baina hizkuntza dago lotuta argi e, zapalkuntza harreman horri. Eta ohartzen ez bagara ere, edo agian ohartzen gara, baina, ez, e, ziko analiziak ezaten du, ez, ukatu, ukazioa dela aurrera egiteko, eh egunerokoan aurrera egiteko tresnarik onena agian ukatu egiten digu gure buruari etengabe egiten zaigun galdera dela zu euskaldun zara, zara euskaldun zibilizatua ala zara euskaldun barbaroa. Eta euskaldun zibilizatua izan edo euskaldun barbaroa izan egongo zara aurrera bidearen e, aldean eta ibertrolan bukatuko duzu zi o gixa edo egongo zara e, e, euskaldun barbaroen aldean eta eta Deskui duan, e, torturatu egingo zaituzte, e, frogatu den bezala, ebendik ba, e, iruro ikonbarkadatik aurrera, eta baita iruro eta aurrera, sistemo, sistematikoki eta estrukturaliki torturatu dela e, herri honetan. Ez? Eta hor duan, horixe da, ez ze e, mundua ri, zentzua ematen dion harreman bat da, marko bat da, ez da soilik nik hau pentsatzen dut da, Nik hau pentsatzen dut Marko honi esker. Eta Orduan Marko honen barruan mugak ditugu etengabe, galdera hori delako, zara Euskaldun zibilizatua da zara Euskaldun barbaroa. Eta hor duan, e, nik proposatzen dutanean, pentsamendu e, baza proposatzen dutanean, egiten dutana da, amazigar mendera joan, eta behiratu, ba, zen izan zen Euskaraz, lehenengoetako aldia, harreman e, horri erreferentzia egiten zaiona. Eta izango da bat, testamentu berriaren izulpena lezarragak egingo du, eta hor esango du, euskaldunok ez gara uste dutela bezain basa, esango du. Eta hor ikusten dugu harreman horira raikitzen. Garai hartan e, modernitate kristaua edo e, euskaldun dasun basatia. Eta orduan, E eh, nik hitzori hartzen dut hain justu erabiltzeko markoa bera zalantzan jartzeko. Hau da eh, modernitatearen indarkeriak isildu egiten ditu barbaro edo barbarismo hitzaren atzean hainbat eta hainbat ezagutza, hainbat eta hainbat eh, egiteko modu, hainbat eta hainbat mundua pentsatzeko modu. Ba proposatzen duena da horietan arakattzea eta horien parte izatea gaur egun, hain justu modernitate barbarismo, e, bortsazko e, e, marko hori zalantzan jartzea. Agianari garrantzitsuaagoa bilakatzen ari dela, ez pentsatzea ardatz bat bestearen gainetik dagoela. Ez Sarri esaten da, z e, guztia az, e, azaldu daiteke, produksio sistema kapitalista asaltzen, eta orduan guztia desmantelatzen da kapitalismoaren bukaerarekin. Hor badago, olako, salto kritiko bat e, justifikatu gabe dagoena. Eta orduan, iruditzen zait, zapalkuntza ardatz guztiak batera pentsatzen, pentsatzen, pentsatu behar ditugu la. E, eta hagian, norberak esinditu zapalkuntza, zapalkuntza ardatz guztiak batera pentsatu, baina hori da Elkarrizketa kritiko bat, nik zapalkuntza harreman batzuk e, pentsatu gehi dut, zuk beste batzuk, eta denon artean guztiak pentsatzera joango gara. Baina ideia da, hori, e, zapalkuntza harreman bat beste guztien gainetik pentsatu beharrean, zapalkuntza harremanen artikulazioan pentsatzea dela gakoa. Hau da, nola artikulatzen dira eh, modernitate barbarismo hau edo modernitate patriarkatu edo modernitate kolonialitate nola artikulatzen dira. Hiruitzen zaielako enjustu gaur egun egiteko daukagun, eztekin nola izan, etxerako lana, hainjustu justu, hori eh, dela batez ere eta pentsatzen ari naiz eh produkzio kritikoan bezala erri mugimenduetan. Eh hiruitzen be, behar behar izan bat dagoela zapalkuntza ezberdinak Pentsatzen dituzten kolektibo eta pentsalariek elkarrekin pentsatzeko, artikulatuta pentsatzeko. Eta hor hori ez da e, zapalkuntza bat azalduta beste guztiak, beste guztin korapilo, korapiloak askatuko zaizkigu, baizik eta korapilo guztiak batera pentsatzeko gai zanbagara. Eta hori, hori da, erronka, iruditzen zait, pentsatzen. Eta horregatik, eta honek ere egiten du, oso a, a, a, akademikoa ez den pentsamolde batera eramaten gaitu. Hau da, ez da egongo e, akademiko superizar bat e, guztia askatuko duena, ez da egongo, asteko akademetik ez delako gartatuko, baina ezinbestean bestean elkarrizketara eramaten gaitu honek. ezinbestean bestean, e, masterrean gaitu. E, e, ematen dudan, ikasgai, ikasgaian errepikatu nahi dudan egitura horretara gara Oda, sukze, zabalkuntza egitura pentsatu nahi dituzu, sukzeintzuk, sukzeintzuk, ordo nguazen guzti gubatera pentsatzera. Nik uste gertatzen ari dela, baina e, badakigu historia ez dela aurrera bide bat. A historia da, e, etengabeko katazken e, sekuentzia moduko bat, ez? Eta hiruditzen zait, e, bai, hori, aipatu duanean, Ba, hoc jasurmen diklaro 92an espainolak eta euskalduna kidatzi zuela, hauek planteatzen ari zen nolabait. Ez eh hau agian ez da era bat zabaldu edo gaur egun ez dugu era bat zabalduta ikusten, baina presente egonda, momentu garrantzitsu dan era, era garrantzitsu baten. Uste dut gaur egun er, gaur egungo erronketakoa hori dela. Agian, e, bat duiz, irurogei, irurogei tamarreko e, e, pentsamendura jo, eta berrezkuratzea, agian, galdu egin zaizkigun errezetak edo bilatzeko. E, eta orduan, bai iruditzen zait, e, gaur egun horretan gabiltzala. E, egia da, nola baita. Ez? E, zaila iruditzen zait detorkizuna, e, nahiz, e, ez dakit nola, ez, ez dut kartak botatzen, baina, baina uste dut horri erantzuna, e, lortzen dela batez ere erantzunez. Hau da, e, erantzun guztiak direi inperfektuak, baina nik e, beti esaten duana da, e, erantzuna bilatzeko, irakurri eta idatzi, erantzuna bilatzeko E, utzi sofa eta irten kalera eta egon kalean gertatzen diren mugimendu eta, eta, eta, eta antzekoetan. Ezo nahi dut, e, erantzuna nik ez dut, nahi e, erantzuna emateko, baina espero dut e, batzuk estabaide batzuen parte izanez eta mugimendu batzuen parte izanez, erantzuna eraikitzen joatea. Ezinbestekoa da, iruditzen zait, Euskal kataskaz hitz egiten dugunean, ez bertin hitz egiten astea. Hau ez, ez naiz ni ni nisoik esatenari, e, e, batez ere Euskal Herriko feminismotik datorren irakurketa kritiko bat da, ta iruditzen zait, fun, fun, funtsezkoa dela. Haur egon ziren e, Zuriñez Rodríguez eta Oiane... Zuko horrezen bera izan, etxobarrita, ustudela, bueno, berdin du. Ahien, <risa> e, e, lana, agian izan zene referentzialena, orain e, iratxe retolaza eta biok editatut gu liburu bat ir, e, irten berri dena e, e, trahin bai, e, publiziatu edupizkate ingo dut. E, deitzen da, indarkeriak dantzatzera behartzen gaituzte, e, gata askarmatuaren irakurketa feministak, eta hor plantatzen dugunain, justu, Hori da, eta ez da planteatzen ari dena, hori da, ez? euskal gatazka, nahaztu egiten ditu euskal gatazka eta gatazka armatua, eta euskal gatazkak eta euskal gatazka, eta egia da, gatazka armatu bat e, egondela e, euskal herrian, iurogiko ba, amarkadatik, bi e, mila eta amaikara arte, egia da, e, gatazka horretako aldeetako batek oraindik armakutzi gabe dituela, besteak, bai? Eta hor duan, nola pentsatu, i, i, bai bizten zait, euskal gatazka zitze giten dugunean, eta euskal gatazka gatazka, gatazka armatuarekin e, lotzean solik, ematen, ematen du, hemen gertatu den gatazka bakarra, gatazka armatua izan dela. Eta hori noski ez da horrela izan. E, azkenean, e, denbora tokiko denbora lerro horretan planteatzen ditudan, katazka guztiak hemen gertatu dira. Arrazari lotuakoa, katazka, generoari lotuakoak, seksualitateari lotuakoak, klasari lotuakoak, eta horrela, aurkeztu izan dira, sarri, batez ere, irurogeita, irurogeita margarna markadan, horrela e, pentsatzen ziren. Baina da, hori eskutatzen edo ahazten, joan dela, ba, larogei garren, larogei tamargarrenan markadan, bapatean demokrazian gaude eta dagoengatazka bakarra, da gatazka armatua. bai iruditzen zait, hori zalantzan jartzea ezinbesteko lan bat dela gaur egun. Eta, eta horrekin ulertuko duguna enkustu, irakasgai honetan egiten gabeitzan zerbait. Dela nola kokatzen du gure, gure burua euskal ikasketetan, eta euskal, e, euskal herrian dauden zapalkuntza harremanetan. Azken, azken finean euskal gataska, e, da euskal hori diferentzia gisa, definitu den momentu guztietan gatazka bat daukago. Diferentzia ezinbestean indarkeria e, prozesu batetik datorrelako. Eta hemen Euskal Herrian etengabe daude gatazkak, ardatz ezberdinetan. Eta hitz egitea Euskal gatazkaz, e, gatazka armatu azorik izango balitz bezala, horrek isildu egiten ditu beste gatazka. Gure begirada kritikoa e, zarratu egiten du, ez egiten du. Eta orduan izan bagara kapaz... E, begirada hori desmantelatzeko. izan behargara kapaz. Bestela, e, e, e, bestela ez gara gai izango e, Etak bi.000eta hamaikan armak utzi zituen zituen arteko garaai hori ez gara irakurtzeko gai izango. Eta bi mila eta hamaikatik aurrerako edo ondorengo denbora irakurketa horrek baldintzatuko digu. Eta orduan berriro guk aukeratu ez dugun marko batek inposatuko dizkigu irakurketak. Eta orduan berriro gure ikasgaira etortzeko iruiten zait, erronkarik handienetako bat hori dela gure pentsamentu kokatua garatzea pentsamentu kokatu horretan gure buruak kokatzea oda eztabaida ulertzea eztabaida osasungarria dela edose inkritika komunitatetan eta eztabaiatu badugu la ni esnago ados euskaraz idazten duen mundu guztiarekin eta hori zerbait positiboa da eta orduan hain justu Kokatutako ez da bai da horretan kokatzen komunitate bat eraikitzea, eta komunitate horretan betikora pentsatzea. Ez begira, kanpotik etortzen hor bai, eta sautea hau da zuk pentsatu behar duzuna, guk horri pare bat buelta matea. Betikora komunitatean. Eta hori da, irutzen zait, irakasgaian lortu nahi dudana nola bai.